Продовжимо наші збори, товариші. Ну, от і все. Немає більше Олі, почула Іра тихий голос Кіри Анатоліївни. Сьогодні нап'ється добистями, а завтра знову стане товаришем Коваленко. А ж. Витончене катування придумав цей партієць. Голос Кіри Анатоліївни зазвучав жорстко. Іра дивилася прямо перед собою і нічого не бачила. Її очі пойнялися слізьми. Микиту Іра більше не зустрічала. Батьки перевели його до іншої школи. Як і гадала Кіра Анатоліївна, наступного ранку Ольга прийшла на роботу з набряклим обличчям та почервонілими очима. Побувши якусь годину, пішла хворіти додому. А через два дні почався терор. Догани та позбавлення премій так і сипалися. Завідувачка навчальною частиною, мов, з ланцюга зірвалася. За найменші відступи від заведених правил карала негайно. Хвилини запізнення на роботу, невчасно здані плани – навіть випадкові помилки вчителів на уроках нічого не вислизало від Ольги Коваленко, котра вергала громи та блискавки. Педколектив був шокований. Учителі боялися зайвий раз зайти до вчительської. Багато хто підшукував собі інше місце роботи. І лише одна людина тішилася з того, що діється в школі. Стефан Прокопченко. Тільки директорові були вигідні ті розправи, що їх чинила Ольга. При такому завучі його школа нікому не поступиться першим місцем. А те, що цей завуч набирається вечорами, як жаба мулу, то цього ніхто ж не бачить. А чого не видно, того не існує. А вона, цей самий завуч, не упускала жодної нагоди поквитатися за свою розтоптану любов. І, звісно ж, не забула скористатися найголовнішою своєю зброєю – шкільним розкладом. Розклад уроків Завуш складає двічі на рік, і його появи на початку нового півріччя завжди чекають з неясною тривогою. Кожному учителю хочеться знайти у своєму рядку якнайменше вікон. Порядок уроків на третю і четверту чверть а звичаєм мало чим відрізняється від виробленого в першому півріччі. Однак те, що постало зараз перед зором учителів, навіть близько не нагадувало попереднього, тепер уже торішнього розкладу, за яким школа працювала перші кілька днів третій чверті. Кожен, хто розглядав щойно вивішену на інформаційній дошці сітку уроків, не міг стримати здивування. Розклад був перекроєний неопізнанно, і таку титанічну роботу було виконано мало не за одну ніч. Адже чорновий варіант цього самого розкладу, такий схожий на торішній, ще вчора лежав на столі у кабінеті завуча. Крізь щільну масу голів і спин Іра протиснулася до заповітного стенда та так і остовпіла на місці. Рядки всіх тих, хто сидів на зборах у першому ряду, рясніли вікнами, як небо небозірками, безхмарної ночі. Заперечити щонебудь тепер, коли остаточний варіант розкладу, затверджений директором і завірений його печаткою та підписом, справа безнадійна. У своєму рядку, вперше за час роботи в школі, Іра не знайшла жодного вікна. А ще – в неї з'явився додатковий вихідний. У суботу. Розділ п'ятнадцятий. Олена відклала останній перевірений зошит і подивилася на годинник. Він показував початок на сьому. Ну що ж, робочий день учительки на сьогодні закінчено. Диктанти перевірені, плани уроків написані. Залишилося тільки скласти все це в сумку та й братися за вечерю. А що там мама принесла їм уранці перед роботою? Зазирнула, як завжди, на хвилинку, намагаючись не дуже набридати дітям, поставила пакетик у холодильник і, поцілувавши дочку, помчала до своєї бухгалтерії. Мивненька. Напевно, хоч би скільки років було твоїм дочкам, для тебе вони назавжди залишаться дітьми. І ти все так само, як у дитинстві, будеш піклуватися про них, аби чимсь допомогти. Олена відчинила холодильник, дістала мамин судочок,